אמן ואמן. כמה טוב, כמה טוב לשיר ולהלל את אלוהינו. והזמן שלנו עכשיו לשמוע את דבר אלוהים, אבל לפני זה אני רוצה לאחל לכל מי שעדיין לא הספקתי לאחל לו שבת שלום, אני רואה שם את אהובה בסוף, שבת שלום אהובה. שבת שלום לכל חברי הקהילה היקרים שהגיעו היום. אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לשמוע את דברו. היום אנחנו ממשיכים בקריאת התורה, בפרשת... נכון, פרשת וייגש. הפרשה הזאת מתחילה בפרק מ"ד בפסוק שמונה פרק מ"ד זה ארבעים וארבע. בראשית ארבעים וארבע אתם כבר שמים לב שאנחנו כבר נמצאים בסוף ספר בראשית. סוף ספר בראשית, אנחנו נמצאים עכשיו ב... סיטואציה משפחתית מאוד מאוד מיוחדת אפשר להגיד בפרשה היום יוסף כן מפסוק שמונה עשרה פרק ארבעים וארבע פסוק שמונה עשרה יוסף מתוודע אל אחיו איזה סיפור ידוע זה נכון סיפור מאוד מאוד מפורסם שיוסף מגלה את עצמו בעצם אל האחים שלו יכול להיות שיוסף השתנה כל כך הרבה? אנחנו לא יודעים מדוע האחים שלו לא הצליחו להכיר אותו. אתם בטח חושבים שיוסף בטח היה מאופר כמו מצרי, הוא נראה כמו מצרי, הוא חי כמו מצרי, והאחים שלו לא הסתכלו עליו באותה הדרך שהסתכלו עליו בפעם האחרונה שהם נפגשו, בדותן. האחים נדהמים לגלות שהשליט הכל יכול, השני במצרים אחרי פרעה הוא יכול לעשות הכל, יש לו את הסמכות העליונה במצרים הוא לא אחר מאשר האח שלהם שהם מכרו אותו לעבדות, איזה אירוניה, מה אתם אומרים? בחיים שלכם אתם לא הייתם חושבים שבן אדם שנמכר לעבדות יכול להגיע למעמד כזה גבוה במצרים לכן לא פלא, אפשר להגיד, ממש לא פלא שהאחים לא יכלו לתאר לעצמם. אפילו נניח שהם היו אומרים, הוא oh, ממש דומה, נגיד הם חושבים שהוא דומה, אבל אין שום סיכוי. בטח יוסף כבר מזמן לא חי. אבל יוסף מתוודע אל האחים שלו, והוא מתוודע אליהם בבכי. הוא עומד לפניהם בוכה והם עמומים. הפרשה מתחילה, הפרשה שלנו מתחילה בדיוק לפני הרגע הזה. זה על הרגע של הפרשה. הפרשה מתחילה בעצם בנאום שנושא יהודה אחיו. אח שלו יהודה נושא נאום, והיה זה הנאום הזה דווקא, שהיוזמה הייתה של יהודה, דווקא היוזמה שלו והנאום הזה, שיוסף לא יכול היה להתאפק. אחרי הנאום של יהודה, הוא לא יכול היה יותר להתאפק, הוא הוציא את כל המצרים, את כל העבדים שלו והוא גילה לאחים את הזהות האמיתית שלו. ותשימו לב עכשיו ליוזמה של יהודה, אנחנו לא נקרא את כל הנאום, אבל בואו נקרא בפסוק שמונה עשרה, הפסוק הראשון בפרשה. ויגש אליו יהודה ויאמר יהודה לוקח יוזמה, והוא מגיע ליוסף ומדבר אליו, ואומר לו בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. הוא משתחווה לפני יוסף, והוא מדבר אליו ופותח את הלב שלו בצורה הגדולה ביותר, איזה יוזמה הוא לוקח. ועל יכר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. יהודה לוקח את הרגע המתאים ביותר, וניגש אל יוסף. הוא בעצם יוזם את כל המהלך. אף אחד לא יודע מה יקרה, יהודה לוקח את המהלך, את היוזמה, ועושה את זה. הוא יודע שכל מילה שהוא יגיד, תהיה לה השפעה לטוב או לרע. אבל בכל זאת הוא יוזם. הוא לא נרתע, הוא פונה אל יוסף. יהודה היה אדם שיוזם. ואני רוצה שתזכרו את המילה הזאת יוזמה. יהודה היה אדם שיוזם, הוא לא מחכה שדברים יקרו, מה הוא עושה? <שמע> הוא בעצם עושה את הדברים, הוא יוזם אותם. אתם זוכרים את המפגש האחרון, גם שם הוא יזם, בן יוסף לאחים שלו בדותן, היה זה גם שם, יהודה שיזם את הרעיון להשליך את יוסף אל הבור במקום להרוג אותו. היוזמה של יהודה בעצם הייתה, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אתם רואים בעצם שהיוזמה הזאת בסופו של דבר הייתה חבל הצלה של יוסף. ולבסוף לא רק שלו, אלא של כל המשפחה שלו, ובמידה מסוימת גם של המצרים ושל העמים מסביב. איזו התחלה, איזו יוזמה. לא נהרוג אותו, נזרוק אותו אל הבור. היוזמה של יהודה באה ללמד אותנו שיעור מאוד חשוב. נשאל אתכם שאלה, מה איתכם? אנחנו יודעים בעצם, כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים, אנחנו לא לומדים את דבר אלוהים כמסורת, או כמשהו שאנחנו עושים בגלל שאנחנו שייכים לאיזשהו עם מסוים. אנחנו לומדים מדבר אלוהים מכיוון שאנחנו יודעים שדבר אלוהים הוא הדוגמה הטובה ביותר לצורת חיים שאנחנו צריכים לחיות. ולכן אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם אנשים יוזמים? האם אתם חושבים את עצמכם כיזמים, אנשים שיוזמים, או שאתם מחכים בדרך כלל שדברים בדרך, שדברים פשוט יקרו? אם משהו קורה... אז הוא קורה, אבל אני לא אעשה משהו כדי שמשהו יקרה. האם אתם מחזיקים בתכונה שנקראת יוזמה בחיים? היוזמה, אם אתם תקראו במילון, היוזמה, אחת מההגדרות שלה, או שני הגדרות שלה, התעוררות להתחיל בפעולה. וב... בעוד צורה אחת היא לקיחת דברים לידיים, לקחת את הדברים לידיים שלך. זאת אומרת, לפעול על פי החלטה ללא קבלת פקודה או הוראה לעשות את זה. אתם לא מחכים שמישהו יגיד לכם מה לעשות, אתם פשוט עושים את, את הדבר הזה. אבל אתם כמובן באופן מאוד נכון יכולים להגיד, לא כל יוזמה היא מהלך טוב. יש גם יוזמות רעות, יש אנשים שלוקחים יוזמה לעשות רע. היום אנחנו לא נדבר על היוזמות האלה, אנחנו נדבר על יוזמות לעשות טוב, יוזמות לעשות טוב. היה זה ויקטור הוגו, המשורר הצרפתי הידוע, שהוא אמר באנגלית אומר initiative is doing the right thing without being told או שבעברית זה אומר יוזמה היא עשיית הדבר הראוי מבלי שיגידו לך לעשות זאת אוקיי okay? לעשות את מה שצריך לעשות בלי שיגידו לך לעשות את זה האם אתם לוקחים יוזמה לעשות משהו טוב? אני מאמין שכל אחד מאיתנו יש לו בחייו הזדמנויות הרבה הזדמנויות לעשות טוב, אבל אתם זוכרים, אולי גם אצלכם בחיים, שבאה לכם הזדמנות ואתם יודעים שאתם יכולים לעשות משהו טוב, ואז איכשהו קורה שאתם קצת מהססים וההזדמנות הזאת הולכת. אומרים, חבל, יכולתי לעשות את זה, אבל לא הצלחתי. יוזמה, לקחת יוזמה. לא מזמן... אחות יקרה אמרה לי שהייתה לה הזדמנות להגיד משהו מאוד חשוב לאח שלה והיא הייתה צריכה לעשות את זה והיא ידעה שהיא צריכה לעשות את זה ובאופן פתאומי האח נפטר אנחנו מדברים על טליה שלא היא מתן לה נחמה והיא אמרה לי הייתי צריך היוזמה הייתי צריכה לקחת את היוזמה וללכת ולדבר איתו ופספסתי את ההזדמנות הזאת, וזה היה דבר שמאוד מאוד כאב לה. הזדמנויות זה לא דבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו כל כך בקלות דעת. יוזמה לעשות משהו טוב. אתם יודעים שגם אצלכם בבית, אני יודע שאצלי בבית, כל הורה היה רוצה שהילד שלו ייקח יוזמה לידיים, נכון? במיוחד במה שקשור לעשיית טוב בבית. כולנו היינו רוצים אולי פעם לשמוע את המילים אמא אני רוצה לעזור לך לשטוף את הרצפה, לקחת את הדלי, בלי שיגידו לך מה לעשות ולשטוף את הבית. או אבא, אני הולך לשטוף את הרכב. אנחנו היינו באמת שמחים שמישהו היה לוקח יוזמה, שאנחנו לא צריכים לבוא ולבקש. אני זוכר, אם אתם רואים פה בצד שמאל שלי, שני הילדים שלי היקרים, חן וניצן שיושבים פה איתנו הערב, זה היה בשנת 2006 אני חושב, היינו, אני, פאולה והבנות בלונדון, באנגליה, וחזרנו מאוחר הביתה, אני לא זוכר באיזה שעה, אבל מאוחר, חזרנו הביתה והמטבח היה מבריק, ממש אבל כשאני אומר מבריק, אני חייב להגיד לכם שזה היה פשוט מדהים, הכל היה מבריק, ולא רק זה, הם אפילו הכינו ארוחת ערב, מוכנה כבר על השולחן. זאת הייתה יוזמה, אנחנו היינו עמומים, אמרתי, זה... <laughs> אני פשוט הייתי כל כך מופתע, לטובה כמובן, כי זה כל כך טוב לראות בעצם יוזמה שבאה לפעולה לעשות משהו טוב. כמה הלב שלנו מתרחב כשאנחנו רואים מישהו שקם ועושה מעשה, שלוקח את היוזמה לידיים. מה החשיבות של יוזמה בקשר לעבודה שלנו, של הקהילה, הקהילה של אלוהים, הקהילה של אלוהים שבעצם יודעת את האמת על אלוהים ויודעת את האמת על המצב של האנושות ועל החלק של המשיח בישועה. התשובה לשאלה הזאת יכולה, אגב, אצל כל אחד מאיתנו, לא רק באופן אישי, אלא גם אלה שהם מסביבנו, יכולה לעשות שינויים גדולים מאוד בחיים של אנשים רבים בחיים שלנו. האם יש לנו יוזמה בקשר לבשורת ישוע המשיח? בטח, בטח, <בטח> שיש. יש לנו יוזמה ואנחנו עושים דברים. אנחנו עושים רק אתמול, uh, שלשום סליחה. לא, כן, שלשום, יום רביעי. הזמן עובר כל כך מהר שהיה <laughs> לנו uh, יוזמה לעשות שיעור בישול. בתל אביב. זאת הייתה יוזמה מבורכת של מחלקת בריאות של הקהילה. כן, נילה. לא, זה היה שלשום, זה היה ביום חמישי, רביעי. והיוזמה הזאת בטח תעשה שינוי בחיים של אנשים ושינוי לטובה. מכיוון שתזונה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אחד מהדברים החשובים שלנו בחיים זה נושא התזונה. ואנחנו לקחנו את היוזמה, יותר נכון, אני לא יכול לקחת את הקרדיט הזה לעצמי, מכיוון שזאת הייתה יוזמה של דניאלה ושל אוקסנה, במחלקת בריאות של הקהילה בתל אביב, וכתוצאה מהיוזמה הזאת, ואני חייב להגיד לכם שזאת עבודה מאוד מאוד קשה, זאת לא עבודה קלה, לעבוד ולבשל ולהכין ולהתאמץ ולהכין, ולהכין מצגת וכל כך הרבה, ושאלוהים באמת יברך את היוזמה הזאת, כי אנחנו יודעים שכל מעשה טוב יש לו השפעה, יש לו השפעה. גם אם אתם לא רואים בצורה מיידית את התוצאה, למעשים טובים כמובן שיש תוצאות. הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים בהתערבות בחיים של אנשים אחרים, היא דווקא לעשות דבר שהוא לא ממש פופולרי. לא ממש פופולרי. והדבר הזה, במיוחד בארץ ישראל, זה להביא בשורת ישוע המשיח לכל מי שמוכן לשמוע. וזה דבר שמצריך יוזמה, ויוזמה שלא באה בקלות. יותר קל לנו להתעלם מההזדמנויות האלה מאשר לקבל אותן. יותר קל לנו להתעלם ולתת להזדמנויות לחלוף על פנינו מאשר לקפוץ עליהן ולתפוס אותן. יש חשיבות גדולה מאוד, ואני חייב להגיד לכם, אתם יודעים את זה, אני לא צריך לבקש להגיד לכם את זה, אתם אצלכם בעבודה או בכל מה שמצפים, מצפים מכם ליוזמה. אנשים שיוזמים הם אנשים מצליחים. אנשים שלוקחים את המושכות, אומרים, אני לא סתם עומד מהצד, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, ככה אני חושב שזה יכול לעבוד טוב יותר. בואו ניקח יוזמה ונשנה את זה. אלה אנשים שמצליחים בחיים. אנשים בעלי יוזמה, אנחנו צריכים לרתום את התכונה הזאת גם לדרך שלנו, של החיים שלנו בתור מאמינים. אתם יודעים שאנחנו לוקחים תמיד את הדוגמאות הטובות ביותר בדבר אלוהים והטובה, סליחה, הטובה כמובן ביותר למבשר הטוב ביותר היא של המשיח בעצמו הוא היה המבשר הטוב ביותר שהלך על פני האדמה מהסיבה הפשוטה שהוא הראה את עצמו בצורה הטובה ביותר. לא היה מבשר כמוהו ובמקרים רבים הוא היה היוזם גם במצבים קשים ביותר. ואני לא מדבר איתכם על מצבים מסוכנים לחיים, אני מדבר איתכם על מצבים קשים תרבותית. איך בעצם הוא יכול לקחת יוזמה ולסמוך על אלוהים שהוא ישבור את החומות הגדולות מאוד של תרבות ושל מסורת. בסיפור הידוע של יוחנן פרק ארבע, הפגישה המאוד מיוחדת שהייתה לישוע עם אישה ליד באר, ליד באר, האישה הזאת הייתה אישה מיוחדת, מה היה מיוחד באישה הזאת? בדיוק נכון. ובואו נראה מה קורה שם בקשר ליוזמה בואו נראה מה קורה שם בקשר ליוזמה יוחנן 4, 5 עד 8 הוא בא לעיר בשומרון, שכם שמה אוקיי, okay, נשמע לכם מוכר, העיר שכם, לא מציע לכם להתקרב לשם בזמן הקרוב <laughs> זה לא, לא ממש הזמן המתאים ביותר לבקר בשכם אבל זה מקום, הייתי שם בזמן הצבא נכון שיצא לזה שם לא כל כך טוב, שם רע, גם כמובן מבחינה ביטחונית, אבל מקום יפהפה, באמת. מקום הוא עדיין לא נהרס על ידי המודרניזציה. היד של המודרניזציה לא הגיעה לשם כל כך הרבה. יש כמובן ערים גדולות, אבל אה, האזור הוא מאוד מאוד יפה. ישוע מגיע לשם. אגב, הוא לא היה חייב לעבור משם, יש דרכים אחרות אה, להגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל הוא הלך לשם בכוונה. הוא נכנס לטריטוריה בצורה, אפשר להגיד, מאוד סמכותית ומאוד בטוחה. זאת אומרת, הוא בוטח בעצמו, הוא בוטח באלוהים. הוא נכנס לשם ולוקח יוזמה כדי להגיע לאנשים שהיהודים לעולם לא היו בכלל פונים אליהם. נמשיך לקרוא.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 אינם מתערבים עם שומרונים. יש כאן דבר אחד מאוד חשוב שאני רוצה לקחת מהסיפור הזה, עוד פעם בקשר להזדמנות. ישוע לא מבזבז זמן, הוא לא מבזבז זמן, הוא ישר בעצם רוצה להתגבר על הקשיים. הוא מתגבר על כל קשיי התרבות והמסורת כי הוא פונה אליה באופן ישיר. אגב, בתקופה של ישוע זה היה דבר ממש לא מקובל. שגבר בכלל ידבר עם אישה, שזה דבר שבאמת לא היה מאוד מקובל. ויותר מכך, מכך האישה בעצם בעצמה מעידה שהדבר הזה מאוד מוזר בעיניה, מכיוון שהיא אומרת לו, איך אתה, שאתה יהודי, מבקש ממני שתייה, ואני בכלל אישה שומרונית. יש בינינו ניתוק. היוזמה היא של ישוע. במקרה, במקרה רגיל, בצורה נורמלית, תחשבו על זה, הוא לא היה מסתכל עליה בכלל. ואתם חושבים שזה רק היה בקשר אליו? כמה פעמים אנחנו בעצם לא מתייחסים לאנשים שהם מחוץ לתרבות שלנו? וזה בא לידי ביטוי בקהילה שלנו בישראל באופן מאוד מאוד uh, uh, חזק. כמה פעמים אתם חושבים אנשים מקהילות אחרות מתקשרים לאנשים, לאחים שלהם? אחים שלהם מאתיופיה לאותה אמונה ושואלים אותם מה נשמע? איך הולך אצלכם? אולי יש לכם קשיים בקהילה? אולי אפשר ליזום? אנחנו רצינו לשבור את זה השנה, באפריל השנה. הקהילה שלנו, אמרנו, זה לא הגיוני, אנחנו צריכים לקחת יוזמה. מה אנחנו לקחנו יוזמה? אמרנו, הקהילה נראית לא טוב, בואו נלך ניקח יוזמה ומה נעשה שם? נלך לצבוע את הקהילה. ואתם חייבים לראות איזה שינוי זה עשה בהקשר לק... לאיטראקציה אה... בין שני הקהילות האלה. היום אנחנו ממשיכים עם... בקצב הזה, אנחנו לוקחים כל הזמן יוזמה. מחלקת ילדים של הקהילה שלנו בתל אביב רוצה קשר חזק עם מחלקת הילדים של הקהילה ברחובות. אנחנו רוצים לשבור את החומות שבדרך כלל אנשים... נרתעים מהם, וזה הדרך של העולם. זוהי דרכו של העולם. אנחנו בדרך כלל רוצים להיות עם אנשים שהם מהתרבות שלנו. אבל מה ישוע רצה להראות לאישה השומרונית? בקשר לישוע, אין תרבות, נכון? יש תרבות, אין תרבות. ישוע בעצם אומר, כשאתם מקבלים אותי, אתם יכולים לשמור על התרבות שלכם. זה בסדר. זה דבר הגיוני ודבר נורמלי. אבל... זה מאוד מאוד חשוב שכשאתם מקבלים אותי לחיים שלכם אתם תבינו שזה לא צריך להוות מכשול ביניכם לשאר בני האדם. שאתם לא תהיו מכונסים בתוך עצמכם. ישוע בקלות היה יכול לסגור את עצמו מירושלים או בנצרת או במקום ולהגיד זה התרבות שלנו, אנחנו לא צריכים לעבור לתרבות אחרת. כן, לילך. מה? הוא לא אומר בבקשה. אוקיי, נכון, גם לא בתנ״ך שלי, הוא לא אומר בבקשה. אז מה את אומרת? הוא אומר תני לי לשתות, נכון? יכול להיות שבתקופה זה היה הצורה של הפנייה. לילך אומרת שישוע לא היה מנומס. הוא לא אמר בבקשה. אוקיי, בסדר. תשאלי אותו, שתראי אותו. בזמן שישוע יחזור במלכות השמיים. בכל מקרה, אנחנו אומרים שהתרבות לא צריכה למנוע מאיתנו לקחת יוזמה. ואתם יודעים שאני מדבר על יוזמה זה לא דבר כל כך פשוט, זה דבר שלא קל. ישוע מתעלם ממוסכמות חברתיות. הוא פונה אליה באומץ. למרות שזה לא ממש מקובל, הוא משתמש כדי למשוך את תשומת הלב שלה, דווקא, תקשיבו טוב טוב, דווקא כשאתם עושים דברים שהחברה לא כל כך מכירה, דווקא זה מושך את תשומת הלב, דווקא זה אומר, יש פה משהו מיוחד, משהו אמיתי. ואנחנו לעיתים קרובות, כמו שאמרנו, מפספסים הזדמנות לבשר לאנשים בגלל מוסכמות חברתיות שעומדות לפנינו כמו... חומה גבוהה ומונעות מאיתנו לדבר. ישוע, גם בלימוד שלו וגם הוא באופן אישי בחיים שלו, שבר את החומות האלה אה, בינו לבין האישה השומרונית. הסיפור הזה מראה לנו את החומה בעצם שעמדה בין האישה לישוע בזווית אה, אחרת גם. המעמד החברתי שלה, של האישה הזאת, לא היה משהו. מדוע? נכון, נכון, בשע... בשעות כאלה לא הולכים לשאוב מים, בשעות כאלה נשים לא היו הולכות לבד, וזה מראה לנו גם אחרי מה שהיא אמרה וסיפרה לישוע, שאף אחד בעצם לא רצה להתקרב אליה. ולקחת יוזמה להתקרב לבן אדם כזה, שבעצם אף אחד לא רוצה לדבר איתו, זה עוד יוזמה מאוד מאוד ח... חשובה. הביסור שלנו הוא לא צריך להיות ביסור שקש, שתלוי רק במוסכמות חברתיות ובמה שאנשים חושבים. אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים לבוא בסמכות של אלוהים ולבשר בדרך שהוא בעצם רוצה, בכוח שלו. אתם יכולים להגיד אולי זה ביסור אגרסיבי, נכון? אנחנו בעצם עושים את זה בצורה קצת אגרסיבית. אנחנו לא, כמו שנילך אומרת, לא אומרים בבקשה. אנחנו עושים את הדברים בצורה מאוד ישירה, אבל זאת דרך שהיא בעצם מאוד יעילה, כמו שישוע הראה לנו, להגיע לאנשים במקום שהם נמצאים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. <אז> הדבר הזה שישוע רוצה להראות לנו נמצא גם במשל שאני רוצה להראות לכם. במתי 25, המשל שישוע סיפר אה, על אלו שצריכים אה, לעשות משהו עם מה שקיבלו, אה, לקחת יוזמה בדבר, בדברים שהם, במתנות שהם קיבלו ולעשות את זה. אה, במתי שלוש, אה, 25, 34, 36 כתוב יאמר המלך אל הניצבים לימינו בואו ברוכי אבי ורשו את מלכות המוכנה לכם את המלכות המוכנה לכם מאז היווסד תבל. פה מדובר על הקהילה, על אלה שנושעו, אלה שבעצם, ישוע אומר להם בואו, אתם אלה שקיבלתם את המלכות של אלוהים. אתם אלה שבאמת, לא רק מאמינים, אלא אתם באמת עושים את מה שאני אומר. ומה אני בעצם רואה בחיים שלכם? פסוק שלושים וחמש, כי רעב הייתי ונתתם לי לאכול. צמא הייתי והשקתם אותי, עובר אורח הייתי ואספתם אותי, ארום והלבשתם אותי, חולה הייתי וביקרתם אותי, במאסר הייתי ובאתם אליי. אתם שמים לב שפה במשל ישוע מסביר לתלמידים שלו על החשיבות של לקחת יוזמה בביסור. ישוע מצפה מאיתנו ליזום מצבים שיעשו לאנשים טוב בעולם. אתם יכולים לדעת על משהו, שיש איזה חוסר לבן אדם מסוים. אתם יודעים על איזה מישהו שהוא חולה, על מישהו שנמצא במאסר. מה אני יכול לעשות בחיים שלו? איזה חלומות יש לאיש הזה? לדוגמה, ששנת. יש לנו בקהילה אישה יקרה, שהיא לקחה יוזמה לידיים, ששנת. היא באה אליי, אני זוכר לפני הרבה זמן כבר, ששנת. ואמרה לי, שלום, ששנת. אני רוצה לעבוד עם אסירים. אני רוצה לעבוד בבת, בבית סוהר, אני רוצה לבקר אסירים. <coughs> זו בקשה שהיא נשמעת נורמלית והגיונית לבן אדם מאמין, אבל במקרה של דורה, מי שמכיר אותה, היא בחורה צעירה בת שמונים וחמש, אוקיי? ויש לה, לה קשיים <coughs> <coughs> לא מעטים בחיים, כלכליים, פיזיים, אתם יכולים לתאר לעצמכם אילו קשיים יש לאדם בגיל כזה, בגיל שמונים וחמש? מישהו פעם ניסה להרים את התיק שדורה מרימה? תיק מאוד <תיק> כוון. תיק מאוד כוון. <כבד. תיק> היא לוקחת עליה משקלים שאני לא מבין איך היא בכלל סוחבת אותם. <תיק> אבל אני רואה דבר אחר, אני יכול להסביר את זה בעובדה שדורה לוקחת יוזמה. היא לא יושבת בבית עם שמיכה על הברכיים, או לא עושה שום דבר. היא, יושב, היא קמה על הרגליים ואומרת, אני רוצה לעשות שינוי בחיים של אנשים. אני יכולה להיות עסוקה בדברים שלי, אבל אני רוצה להתעסק בחיים של בני אדם. ודווקא עם אנשים שאף אחד לא רוצה לראות אותם, אנשים בבית סוהר, אנשים שלא מתייחסים אליהם בדרך כלל. אנשים שהם מחוץ לחברה האנושית הרגילה, הם זרוקים בבית סוהר. היוזמה שלנו, מהי היוזמה? לקחת יוזמה וללכת לבקר אותם. האם זה קל? האם זה דבר שהוא פשוט? כמה תירוצים אנחנו יכולים לבחור לא לעשות את זה? לא חסר. לא חסר תירוצים לא לעשות את זה. אבל לעשות את זה, לקחת יוזמה ולפעול בחיים של בני אדם, זה לא דבר שהוא פשוט. האנשים שבעצם יהיו במלכות השמיים, לפי מה שכאן אנחנו קוראים, היו אלו שיזמו, הם לא יעמדו מהצד ויסתכלו ויחכו שאחרים יעשו, אלא הם בעצמם יקומו ויעשו מעשה, הם יהיו יוזמים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 אתם עשיתם את הכל לי. ישוע אומר שכל מה שאנחנו נעשה למישהו אחר, אנחנו עושים את זה בשבילו. קחו איזה פרויקט בחיים שלכם, מה אכפת לכם לנסות? יוזמה. איזה מישהו שאתם יודעים שאף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא רוצה לדבר איתו, אף אחד לא עושה משהו בשבילו. ותעשו משהו קטן בשבילו. אתם תראו, לקחת יוזמה ולעשות מעשה זה עושה שינוי בחיים של אנשים. אני אתמול הייתי, שלשום סליחה, אצל אבא שלי בבית חולים. הוא עכשיו מאושפז לאסף הרופא, לצערנו יש לו עליות ומורדות בבריאות ואנחנו נתפלל בשבילו, ובסופו של דבר איכשהו אלוהים ירפא אותו והוא על הרגליים. כל המשפחה מחכה לזה. אז הייתי אצלו וישבתי קצת בחדר אוכל שם, כי היה לו בדיקה. וניגשה אליי איזה מישהי ואמרה לי, אולי אתה יכול, הייתי אקח לך שקית מלאה פרי הדר, אולי יש לך במקרה איזה קלמנטינה, אמרתי לה בטח יש לי, תקחי, למי זה, סיפרה לי למי זה, והלכה, אחר כך חזרה ואמרה לי, וואו, איזה טוב עשית לאבא שלי, הוא כל כך שמח, אמרתי לה, איפה הוא נמצא? הלכתי סתם לראות אותו, אמרתי לו, בוא נלך ונגיד לו שלום. בן אדם שאני לא מכיר אותו, לא יודע מיהו, אני באתי אליו, אמרתי לו שלום, חמימות, אה, יש לו עוד מעט יום הולדת, בן שמונים ותשע. כן, קוראים לו בונו, בונו, זה השם שלו. בחור, מה זה נחמד, אני אומר בחור. בכל זאת, אדם מאוד מאוד סימפטי, נחמד, אבל מה, יש לו בת יחידה, רק היא בעולם. והאמת היא שאף אחד במחלקה, אף אחד לא מתייחס אליו חוץ מהרופאים והאחיות וזה והיה לו נעים מאוד שבאתי וישבתי איתו ודיברתי איתו ולחצתי לו את היד והיה לנו דיבור מאוד יפה וזה עשה שינוי, עשה שינוי בחיים שלו שבמידה הזאת, שהיוזמה הזאת עשתה לו, נגעה לו בלב אני מקווה שהוא יצא מהבית חולים מהר, אבל אם Uh, הוא עדיין יהיה שם, אני אבקר את אבא, שאני אלך לבקר אותו עוד פעם, ותהיה לי הזדמנות ואני אדבר איתו על ישוע ואני אספר לו uh, על מה שבעצם אלוהים יכול לעשות בשבילו. Uh, ישוע אומר שכל מה שאנחנו נעשה למישהו אחר, אנחנו עושים את זה בשבילו. בואו ניקח את זה בתור uh, יוזמה בחיים שלנו. ואתם יודעים מה? זה יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול בחיים של uh, כל אחד. Uh, אנחנו, היום בפרשה שלנו ראינו את זה בחיים של uh, יהודה. הוא עשה מהלך פשוט, הוא אמר ליוסף, במקום שתיקח את בנימין, אני מוכן להישאר פה בתור עבד שלך, אני מוכן לתת את החיים שלי כדי שהוא יחזור הביתה לאבא שלי. הדבר הקטן הזה שהוא עשה, היוזמה הזאת, עשתה שינוי מאוד מאוד גדול בחיים. אז אני רוצה אה, לעודד אתכם, גם ילדים, שאם תהיה לכם הזדמנות בשבוע הבא, או אפילו השבת הזאת, לעשות, לקחת יוזמה, איזה משהו שאתם יודעים שהוא טוב, משהו שאתם יודעים שיכול לתרום, ולהגיד בואו נעשה את זה כי זה טוב, אני רוצה לעשות טוב, אני בוחר לעשות טוב, בואו נעשה את הדבר הזה, תעודדו את אלה שלידכם ותראו כמה אלוהים יכול לעשות. שאלוהים ייתן לנו באמת הרבה כוח ונהיה אלו שיוזמים, אלה שעושים ואלה שתורמים לכל אחד שנמצא מסביבנו, אמן. בואו נתפלל. לפניך אבינו שבשמיים אנחנו משתחווים ומודים לך על ההזדמנות שאתה נותן לכל אחד מאיתנו לקחת חלק בתוכנית הישועה שלך. אנחנו שמענו את הדברים מהבעיון, שמענו את המשל של ישוע וראינו את הדרך שהוא בעצם פונה אל האישה ולוקח את היוזמה כדי לעשות שינוי בחיים שלה. ואנחנו מבקשים את אותו כוח שעבד בחיים של יהודה ובחיים של האישה השומרונית, ובחיים של כל כך הרבה בתנ״ך, שלקחו יוזמה וגרמו לשינוי בחיים של אנשים מסביבם. תעזור לנו אבא להיות ברכה לכל אחד שנמצא בחיים שלנו. שאנחנו אבא ניקח יוזמה ונבחר בטוב ונעשה את הטוב. כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה בשבילך. אנחנו מודים לך ואני מבקש את זה במיוחד בשביל הילדים. שאתה אבא תטע, תזרע את הזרע הזה בלב שלהם, זרע של יוזמה, של לקחת יוזמה ולעשות משהו טוב. ואנחנו מודים לך על זה, כי אנחנו יודעים שאתה שומע את התפילות שלנו ועוזר לנו תמיד בכל מה שאנחנו מבקשים. אתה עונה על התפילות שלנו, ואני מבקש את זה בשביל כל חברי הקהילה, בשביל כל אחד שבאמת רוצה להיות במלכותך. השם של ישוע המשיח אמן ואמן. אמן. תודה לאלוהים על דברו. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד ואנחנו נשיר ביחד שיר שנקרא לי שלום בנפשי, לי שלום בנפשי. my dear Mishalor